– Nézzétek csak ezt a kislágénykét! <gül> Dark délgazda el volt ragadtatva jimmy aki zseblámpájával világított, míg én a tehenet ellettem. Tíz éves fiam nagyon komolyan vette a munkáját. A teljesen sötét istáló rekezben ünnepélyesen követte a fénysugárral minden mozdulatomat. Rávilágított a tehén hátsó felére, ahol dolgoztam, majd a forró vizes födőrre, amikor újra meg újra beszappanoztam akarom. Vagy ha a fertőtlenítőbe mártottam a köteleket. Igen, mondtam, szereti az éjszakai munkát, ami azt illeti Jimmy mindenféle állatorvosi munkát szeretett. De ha olyankor hívtak este, amikor még nem kellett lefeküdnie, különösen nagy örömmel jött velem. Ült mellettem, s elmélyülten nézte, ahogy a fényszórok megvilágítják a hepehupás dűlő utak kacskaringóit. Aznap este, megérkezésünk után ő volt az első a csomagtartónál. Már szedte is ki a különböző színű köteleket, amelyek majd a bórjó fejére és lábaira kerülnek, és serényen rakta a kellő mennyiségű fertőtlenítő szert a vötörbe. – A piros kötél a fejre való, papa? – Igen. – Jól a füle mögé? – Ahogy mondod. Bólintott. Részben információt kért, de ugyanakkor figyelt is rám, nehogy valami hibát kövessen el. Mindig csodálkoztam azon, hogy mindkét gyerekemet lenyűgözte a hivatásom. Gyakran gondoltam arra, hogy a nappal és az éjszaka minden órájában rohanó, étkezéseket kihagyó szombat és vasárnap, amikor nem remálatorvos barátaim golfoztak, ugyanúgy dolgozó apa puszta látványa és elég lesz gyerekeim számára, hogy mesterségemtől örök életre eltérítse őket. De ehelyett az volt a legnagyobb örömük, ha velem jöhettek a vizit és nyomon követhették diagnosztikai és gyógyító munkám minden apró részletét. Feltételezem, ennek az az egyszerű magyarázata, hogy a gyerekek Helenhez is hozzám hasonlóan bolondultak az állatokért. Bármi áldozatot megér, ha az ember ezekkel a megható teremtményekkel dolgozhat, s a gyermekeim mindketten állatorvosok akartak lenni. Eszükben se jutott más. Most rádöbbentem, hogy Jimmy tíz évesen félig már az is. Ahogy a bórjú kicsusszant az istáló rekesz padlójára, gyorsan kitörölte a nyálkát a kisállat úrjukaiból és szájából, fogott egy marék szénát, és fürgén nekilátott a jövevény nedörzsölésének. – Üsző papa! – mondta, miután gyakorlott pillantást vetett a hátsó lábak közé. – Ez jó, ugye, Mr. dél a gazda nevetett. Ha, ha, ha, ha, igen, az, sok-sok üszült akarunk. Amit most csutakos, lát, hogy jó fájős tehén lesz egyszer. <gül> a következő nap szombat volt, amikor nincs iskola, és reggeli után mind a két gyerek munkára készen állt. Tulajdonképpen már el is kezdték. Az autó felnyitott csomagtartójában rakták ki az üres üvegeket meg kartonokat, és azt is ellenőrizték, van e minden, amire szükségem lehet. – Kezd kifogyni a kalciumot, papa, mondta Rózi. Hat éves volt, s két éves kora óta járt velem. Így hát nagyon ismerte az egyik barátom által gyógyszereim és műszereim részére készített nagyméretű, rekeszekre osztott tartalmát. Rendben, Bogaram, válaszolta. Menj és hozzál belőle. – Kálcium nélkül nem tudunk meglenni. Fontosságának tudatába szaladt be a raktárba, s én eltűnődtem, mint már előtte is sokszor. – Miért van az? Akár otthon, akár bármelyik gazdaságban hogy ő mindig fut nekem a holmikért, Jimmy pedig csak sétál. Gyakran megtörtént például, hogy kezelés közben megkértem valamire, hoz nekem egy másik fecskendő, Jimmy, és akkor az én fiam lassan, nem egyszer fütyűrészve, tökéletes nyugalommal kisétált az autóhoz. Gyakran észrevettem, hogy most, amikor már nagy gyakorlattal rendelkező állatorvos, ugyanúgy nem siet. Ezt talán jó dolog, hiszen a mi hivatásunk sokszor jelentős idegi megterheléssel jár, amire valószínűleg az a legjobb orvoság, hogy az ember nyugodtan fog a dolgokhoz. Amikor el elkészültünk, kiautóztunk a hegyekbe. Ragyogott a reggel, a napfény megládította a hangafüves pusztaság és a lábvidék sivár Éjszaka esett az eső, és a táj összes illata beáramlott a nyitott ablakon keresztül. Az első gazdasághoz dűlő út vezetett, amelyet több kapu zárt el. A Rózi örülhetett, mert ő volt a kapu felelős. Ahogy megálltam az első akadály előtt, villámgyorsan kiszállt az autóból. Pirosra gyúlt, komoly arccal kinyitotta a kaput. Én pedig áthajtottam. Még szerencse, hogy eljöttem veled ma reggel, papa, mondta. Még kettő van előttünk, látom őket. Bólintottam. Tényleg, kicsim, ha van valami, amit gyűlölök, hát azok a kapuk. Kicsi lánykám elégedettem visszaült. Az iskola kezdése előtti napokban komolyan aggódott. – Mit fogsz csinálni nélkülem? – kérdezgette. – Nem sokára iskolás leszek, Jimmy pedig már az, te egyedül maradsz. Úgy tűnt, Jimmy mindig bizonyos volt abban, hogy magamban is elboldogulok, de Rózinak komoly kétségei támadtak. A hétvégék nem csupán azt jelentették számára, hogy játszhat bőven, hanem azt az alig várt alkalmat, hogy gondoskodhat az édesapjáról. Ez csodálatosnak éreztem, és a szerencsémen álmélködtem. Jó, pár férfi, aki sok munkával járó állásban van, alig látja a családját, de nekem mindkét oldal megadatott. Kicsi fiam és lányom gyakran mellettem volt, amikor dolgoztam. És kétség nem fért hozzá, igen nagy segítséget jelentett, hogy a kapokat kinyitották nekem. A rózi feszes vigyázban állt, ami keresztül hajtottam az utolsón. Kezét a reteszen tartotta, arcán tükröződött a jól végzett munka elégedett öröme. Néhány perccel később a tehénistálóban voltam, és a fejemet vakargattam tanács Betegemnél magas lázat mértem, de az első diagnózisom, melyel bizonyosra vettem, hogy tüdőgyulladása van, megdőlt, mert a tefehér fehér és tiszta volt. – Ez érdekes, – mondta a gazdának. – A tüdeje rendben van, a gyomra jól működik, de mégis lázas. – és azt mondja, nem eszik? – Nem bizony. Hozzá se nyújtsa a szénához, se a bogácsához, és nézze, hogyan rászkódik. Magam felé fordítottam a tehén fejét, kerestem a lehetséges tüneteket, amikor a fiam hangja csendült fel mögöttem. – Én azt hiszem, papa, ez mégiscsak csak Ott guggolt a tehén tőgye mellett, és tejcsikokat húzott a tenyerén. – A tej nagyon meleg ebben a negyedben. Megint körbenéztem az emlőket, és Jiminek nyilván igaza volt. Az egyik negyedben a tej tökéletesnek látszott, de határozottan melegebb volt, mint másod. És amikor még néhány sugárnyit fejtem a kezemben, kicsi, szemmel nem látható lemezkéket éreztem, ahogy végig simítottam a tenyeremen. Gyászosképpel néztem a gazdára, aki harsány nevetésbe tört ki. – Hú, látszik az inás többet tud, mint a főnök. – Hú, hú, hú, hú, hú. neked, fiam? – A papám. Azt mondta, hogy így gyakran becsapódhatunk. – Bár is csapódon bizony. Ho, ho, ho, ho, ho. jó Jó-jó, mondtam. És míg az autó felé mentem a penicillinért, azon tűnődtem. Vajon fiam hány egyéb kis tudnivalót szívott magába közös útjainkon? Később visszafelé a kapukkal teli úton gratuláltam neki. – Szép munka volt, barátocskám. Sokkal többet tudsz, mint hittem. Jimmy szélesen mosolygott. – Igen, és arra emlékszel, amikor még fejni se tudtam? Bólintottam. A nagyobb gazdaságokban már el volt terjedve a fejőgép, de sok kis gazda még mindig kézzel fejt, és a fiam lenyűgözve nézte őket. Eszembe jutott az az idő, amikor ott állt az öreg tím szeget mellett, amint az a hat tehenek közül éppen fejte az egyiket. A zsámújra kuporodva, fejét a tehén horpaszának támasztva, a paraszt könnyedén fejte a sustorgó és habzó fehér sugarakat a térdei között tartott csöbőrbe. Felnézett és elkapta a fiú tekintetét. – Meg akarja próbálni, fiatal ember, kérdezte. – Nagyon szeretném. – Ránygyi, tessék, egy üres csöbőr. Lássuk, csak meg tudja jét Jimmy lekucorodott, két kezébe fogott egyet -egy csöcsöt, s nagy lendülettel húzni kezdte azokat. Semmi sem történt. Megpróbált két másikat, az eredmény ugyanaz. Nem jön semmi, kiáltotta panaszosan. Egy csöpse. Tím Tim szaget nevetett. Oh, biza, <gül> ez nem olyan könnyű, mint ami ennek látszik, Ugye? <gül> aztán jó sok időbe tárna a fiatalurnak, <gül> mint a hat teháne, mert megfájnék. <gül> a fiam nagyon elszontjolodott s az öreg ember a fejére tette a kezét. Csak gyűjjön el még egyszer, én majd megtanítom. – Nem sokára tehén fejőt csinálok magából. Néhány héttel később, délutáni körutamról hazaérkezve, Helent a Skaldel kapujában találtam, s nagyon nyugtalannak látszott. – Jimmy nem jött haza az iskolából, mondta. – Szót neked, hogy valamelyik barátjához megy? Egy pillanatra elgondolkodtam. – Nem, nem emlékszem ilyesmire. De lehet, hogy csak játszik valahol. Helen kikémlelt az egyre komorabb sötétségbe. Azért furcsa. Általában hazajön először, hogy szóljon. Körbe telefonáltuk az osztálytársait, minden eredmény nélkül. Aztán bejártam Darobit, átkutattam a kis zegzugos udvarokat, benéztem az ismerősökhöz, és mindig ugyanazt a választ kaptam. Nem, sajnálom nem láttuk. S hogy vidáman válaszoljak, ó, oh, nagyon köszönöm, ne haragudjanak, hogy zavartam, jeges kézként markolt a szívembe. Amikor visszatértem a Skeldale house Helen a könnyeivel küzködött, Még mindig nem jött meg Jim. Hol a csodába lehet? Már korom sötét van kint. Nem játszhat ilyen sötétbe? Ó, elő fog kerülni. Valami nagyon egyszerű magyarázata lesz a dolognak. Ne aggódj! Reméltem, hogy mindez könnyedén hangzik, és nem árultam el Helennek, hogy a patak medrét a kertaljában már átkutattam. A pánik csalhatatlan jeleit kezdtem érezni, mikor támadt egy ötletem. csak! nem azt mondta, hogy valamelyik nap átmegy iskola után a Tim fejni tanulni? A kicsi gazdaság történetesen magában Darobiben volt, és én perceken belül odaértem. A kis tehén is táló derék magasságú ajtaja fölött halvány fény világított, s ahogy benéztem, ott láttam a fiamat. A zsámoljon kuporgott, a csöbröt a két térde közé szorította, fejét a békés tehénnek támasztotta. – Szia, papa! – mondta vidáman. – Ide néz". megmutatta a csöbröt, amelyben néhány pint tej volt. – Már tudom, hogyan kell csinálni. Mr. Szaget megmutatta nekem. Egyáltalán nem szabad a csöcsöket húzni, csak így kell mozgatni az ujjaidat. Áldott meg könnyebbül, és áradt szét bennem. Szerettem volna megragadni Jimmyt és megcsókolni, megcsókolni Mr. suggett megcsókolni a tehenet, de vettem egy pár mély lélegzetet és uralkodtam magamon. Nagyon kedves, hogy foglalkozott veletim, remélem nem tartotta föl. Az öreg ember legyintett. Ugyan már, fiam, dehogy! – Elmulattunk egy kicsit, s a fiatal ember igen, hamar rákapott a dologra. – Mondtam neki, hogy ha állat doktor akar lenni, muszáj tudnia, hogyan lehet előcsalogatni a tejet a tehénbű. Nagyon élénken emlékszem arra az estére, amikor Jimmy megtanult tehenet fejni. Annyira, hogy diagnosztizálni tudta a mastitiszt, az apját is lefőzve. A mai napig gyakran eltűnődöm, helyesen tettem -e, hogy Rózit lebeszéltem a szándékáról. Lehet, hogy tévedtem, de a 40-es, 50-es években az állatorvosi munka egészen más volt, mint manapság. 90 ban nagy testű állatokkal foglalkoztunk, és bár én szerettem a hivatásomat, folyton megrúgtak, föllögdöstek, lefröcsköltek mindenféle mocsokkal. Minden szépsége ellenére piszkos és gyakran veszélyes munkát végeztem. Számtalanszor hívtak helyettesíteni szomszédos körzetekbe, ahol az állatorvosnak ertörött a lába, és én magam is hetekig sántítottam, amikor egy hatalmas igásló a patkójával combó Gyakran bűzlöttem, mert nem volt az a feltötlenítős mosakodás, amely teljesen el tudta volna tüntetni a már bomlástak indult borja kellésénél, a méhlepény és a magzatburok eltávolítása során keletkező erőszagot. Megszoktam, hogy az emberek fintorognak, ha túl közel mentem hozzájuk. Néha az elhúzódó, gyakran órákig tartó bórjú és csikó ellések után napokig fájt minden izma, mintha bunkos bottal vertek volna meg. Ma meg minden annyira más. Hosszú műanyag védenek, amikor kellemetlen szagok közepette dolgozunk. Segédeszközök állnak rendelkezésünkre, amelyekkel megtarthatjuk a nagy testű állatokat, és nem kell a félreterelt állatcsoportba bemerészkedni. A császár messze is kiküszöbölte az elletés és komplikációit. A kis állatok kezelése könnyebb, és annyi van belőlük, hogy manapság ők adják munkáknak több, mint a felét. Amikor az állatorvosi életemre kerültem, egyetlen lány járt az évfolyamukra. Hatalmas újdonság volt. Ma már az állatorvos hallgatóknak legalább az 50 a lány, és ami azt illeti, remek női állatorvosok dolgoznak a szakmában. Mindezt nem tudtam 40 évvel ezelőtt, és bár azt még elképzeltem, hogy a kis, szívós Jimmy a nyomdokaimba lép, azzal a gondolattal, hogy rózi állatorvos legyen, nem voltam képes megbarátkozni. Időnként nem egészen tisztességes fortélyokat is bevetve beszéltem rá arra, hogy ne az állatok, hanem az emberek gyógyításának szentelje az életét. Ma már ő is boldog orvos, de én, ahogy mondom, még mindig csodálkozom.